Allah-u akbar, Allah-u akbar allah akbar, allah akbar Ash'hadu an la ilaha illa Ash'hadu an la ilaha illa E shahadu an muhammad rasulullahu E shahadu an muhammad rasulullahu Haya lal salah Haya lal falah Haya falah Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah. Allah Ina alhamdulillah, na ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'athiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min siy'ati a'malina Ne ehdi illahu falamu dilla lahi, wa mayudil falahadi lahi وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد يا أيها ولا إلا مسلمون <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتيعه الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Inna asdaq al-hadisi wa ta'ala slavimo put taj je od upućenih, a koga on su i svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga, nikoga da ga napravi put izadem. A zatim najbolji govori Allahu govor, a najbolje upute je uputa Muhammada salahu alahi, a najgori stvari po ovu vjeru jesu novatarije, jer svaka novatarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Allah, poslanik sallallahu wasallam je spomenuo svojim ashabima događaj od Benu Israila sa trojicom koji su bili zarobljeni u pećini. Bili su zarobljeni u pećini pa su se sjetili svojih Dobrih djela. Sjetili su se svojih dobrih djela i znali su da im niko osim Allah te bareke ne može pomoći. Pa jedan se sjetio da je bio dobročinitelj prema svojim roditeljima. Poznata vam je ta priča. Ali ćemo mi samo ukratko spomenuti. Bio je dobročinitelj prema roditeljima pa je spomenuo tvoj, svom gospodaru ako je to bilo radi njega radi zadovoljstva late, keotala, nek se stijena odmakne pa je se stijena malo pomjerila ali nedovoljno da mogu izaći pa je drugi spomenuo kako je se ustegnuo od zinaluka sa svojom rodicom i dao joj dao joj nešta imetka je li, je li bila siromaštvo i oskudica pa ako je to radi tebe uzvišeno uzvišeni onda nas oslobodi pa je Allah te bariko tala dao da se pećina još od ta stijena još malo pomjeri pa i treći spomenuo pravednost kako je udijelio onom što je kod njega ostavio jednu platu pa nakon par godina to se stado namnožilo pa mu je čovjek došao da traži svoj hak pa mu je rekao, evo ovo je tvoje. Kaže gospodar, uzeo je sve, nije mi ništa ostavio. Ako sam ja radi tebe to učinio, onda nas oslobodi. Pa je dao da se stijena pomakne i bili su slobodni. Nastavili su sa svojim putem. Ono što želimo iz ove priče jeste, draga moja braćo, da mi moramo imati zalog kod naše gospodara Tebareg Vatala. Kao što su ovi ljudi imali. Moramo imati neki, neki hajr kod sebe, neki hajrate koji će nas sutra u našim nedaćama i našim iskušenjima Allahovom dozvolom izbaviti. Pa tako Sufjan Esevri kaže zbog čega mu je Allah Tebarek i od tela uskratio blagodat koju je osjećao i ljepotu koju je osjećao u noćnom namazu. Uskratio mu zato što je ogovorio čovjeka. Ogovorio jednog čovjeka. I mjesec dana nije mogao da ustane na noćni namaz. Mjesec dana nije mogao da ustane na noćni namaz. Tako isto se prenosio drugi selefa da kaže uradio sam jedan grijeh. Pa mi Allah te barek je otala četiri godine je dao da idem samo unazad. Četiri godine unazad, subhanallah zbog jednog grijeha. Ono što ste uradili, što vas je zateklo od musibeta, to je zbog toga što su vaše ruke uradile, kaže Allah Tebari Kvetala. Zbog onoga što su naše ruke uradile. Isto tako Allah Tebari Kvetala u prevodu značenja u drugom majetu kaže one od vas koji su uzmakli na dan kad su se dvije skupine sukobile, doista je šeitan naveo da posudnu zbog nečega od onoga što su prije zaradili. Nije to od jučer, nije to od ovog momenta, to je nešto što ste vi prije zaradili. Zbog toga ih je šeita navjela. Zbog onoga što su nešto prije uradili. Zato Allah, uposlanik s.a.v. kaže u poznatom hadisu. Inače, danas ćemo spomenuti samo poznate, znači, predaje. I ukazati na ovu jednu bitnu stvar. Kaže Allah, uposlanik s.a.v. čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. Čuvaj Allaha naći ćeš ga pred sobom. Šta znači ovo čuvaj Allaha? Čuvaj se Allaho i granica. Čuvaj se da ne prekoračiš granice koje je tvoj gospodar postavio. Čuvaj se grijeha, pa će Allah tebe čuvati. I naći ga da ti uvijek pomaži. Naći ćeš ga uvijek u svojoj blizini. Naći ga uvijek ispred sebe. Kako ti daje smjernice, kako ćeš postupiti. Ko se bude Allaha bojao, on će mu dati furkan. Ko se Allaha bude bojao? je učal لكم Ko se kusbudi allah bojat će mu furkan, al moraš se allaha bojat kao što allah te barikova tala kaže ashabima nakon uhuda wala tehnu wala tahzanu wa antum al a'luna in kuntum mu'minin nemojte se nemojte tugovati i očaj da se bacate vi ćete biti godni in kuntum mu'minin ako budete odgivnika. To je taj zalog. Što moramo imati kod našeg gospodara, te bareke hotela, Ako mislimo da budemo godnji. Ako mislimo da nas on pomogne. I da nas on izbavi iz iskušenja. Moramo imati nešto kod svog gospodara. Nije rekao uzvični ako budete muslimani. Ili ako budete klanjali. nego ako budete mu'mini razlika je između mu'mina i, i muslima. I nije spomeno uzvješeni drugi uslov. Zatim Allah tabarika kaže u svojoj knjizi u prevodu značenja a one koji su na pravom putu on će im uputu i povećati i dati im njihovu bogobojaznost. Aha. Znači, povećanjem upute Allah ti povećaj bogobojaznost. Povećanjem bogobojaznosti Allah ti povećava uputu. Što više tražiš da te Allah, te bareke da te Allah uputi, Allah ti dadne i uputu i dadne ti i bogobojaznost. Al moraš imat nešto da založiš, moraš imat zalog zatim kaže šeif Mohamed Jakub kaže, ophođenje sa gospodarom je velika stvar kad god kaže tvoj zalog kod njega je veliki njegov dar je njegov dar još veći kod tebe, Allah te bari kod te Allah ti još više daruje koliko ti daš od zaloga, Allah te barek otala, uvijek da više. Koliko ti kreneš, Allah te barek tela, Allah uvijek tebi krene više. Koliko god ti udjeliš, Allah će tebi udijeliti više. Kažu neki od selefa, kažu, 20 sam se, kaže, godina mučio sa ustajanim na noćni namaz. Mučio se, 20 godina da bih drugih dvadeset uživao u njem. 20 godina se mučio da ustane na noći namaz. Ali mu je Allah te bare kao tala zbog toga dao da drugih dvadeset godina svog života provede u ljepoti i da mu to bude najljepši na dunjavku. Poznate je da su se lefi govorili da nije druženje sa odabranim i došaptaovanje u zadnjoj trećini noći sa svojim gospodarom, ne bih više volio da sam na ovom svijetu. Vidio je da je to najveća blagodat i da je to jedino što ga privlači na ovom svijetu. Ne bih više volio da sam na ovom svijetu. Zatim, draga moja braćo, isto tako šehnan Mohamed Jakub priča da je bio u zapadnoj državi, znači davetio, pa je vidio u do jednog mladilća koji je bio posebno, znači vidjelo se na njegovom licu tragovi trag imana posebno je blistao pa je sa njim porazgovarao i upitao ga šta i kako odakle i kako se prihvatio vjere i tako dalje pa mu je mladić rekao kaže dok sam bio u svojoj državi bio sam pod nadzorom to jest nisam mogao učiniti šta sam htio ljudi su me ukoravali su zbijali me od a kad sam došao ovde Sva su mi vrata, te sada bila otvorena. Sva su mi vrata otvorena bila. I zinaluka, drogi, alkohola. Svega. Pa sam se kaže, odeo, odao tom razvratu. Međutim, kaže, jednom sam se kaže, razbolio. Bio sam sam. U sobi toliko sam se, kaže, razbolio da sam kašljao toliko bih kašljao da bi spao sa kreveta od kašlja. Pa sam, kaže, jedne noći tako se zakašljao i pao sam na zemlju i rekao sam, ja rab, ja rab, ja rab. To jest, pomozi mi gospodaru. Pa kaže, sjetio sam se da sam grešnik, da ne klanjam, da činim razne grijehe. Sjetio sam se svoj, svojih grijeha. Pa sam kaže, kad sam došao u sebi, rekao sam sebi, subhanu kako da mi Allah pomogne. Pa ja nemam ni namaza, ja nemam ni posta, ja nemam ni hajrata, ja sam veliki grešnik, kako da mi Allah pomoguje? Čime? Da tražimo da late, bareke u tijelu. Pa sam, kaže, ustao i otišao, kaže, potražio, kaže, meščit, i evo me ovom sam do već mjesec dana. Nisam izašao iz njega. kako se to dogodilo? Ono što je zanimljivo iz ove priče jeste njegove riječi kako da dozivam gospodara svoga a nemam ni namaza nemam ni dobrih dijela to jest nemam zaloga čime da dozovim svoga gospodara. Zato drago moj braće nek se svako od nas zapita nek se svako od nas zapita i zamisli šta on ima od zaloga Šta će on dati Allahu te barakar? Nek nađe jedno djelo, nek se svako od nas zamisli samo jedno djelo da nađeš, da je lijepo jer Allah prima lijepo i ono što je čisto, ako je Sadaka da si je, da si je dao, znači na hala način da si stekao taj imetak i da bude Allaha radi. Jer ovi mladići, ovi ljudi što su bili zatvoreni Rekli su ako je to radi tebe uzvišeni, ako smo to radi tebe učinili, imamo mi jedno djelo da smo ga sto posto Allaha radi učinili i da sutra kad nas iskušenje stigne možemo reći gospodaru ima jedno djelo ako sam ga radi tebe učinio spasi nas. أقول قول هذا وأستكفر <تصفيق> الله منكم في صفره إنه الله والله والله لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله كاجه ابن كايم رحمه الله و تعالى بُدِي اللَّهُ وَنَا كَوَشْتُ عَنْ ترَاجِي kao što on traži od tebe da budeš, Pa će ti uzvratiti i više nego što očekuješ od njega. Allah te barek, o tebe traži da budeš kako treba. Pa budi, znači prema Allahu, onako kako on traži od tebe. Pa će on tebi dat više nego što ti pogledaš. Nego što očekuješ. A kolike su naše nade? I kolika su naša očekivanja i koliko se mi nadamo, svaki od nas ima veliku nadu da će sutra možda u Firdeusu završiti. A nismo ispunili ili koliko smo ispunili bolje rečeno, nek se svako od nas zapita od onoga što te Barek Hartela traži od nas. Nismo danas precizirali ni jedno dobro djelo ni sadaku, ni post ni dobročinstvo prema roditeljima govorimo uopšten jer Allahovi robovi niko od nas nije isti Allah te nas je stvorio različitim kao što je Adem A.S. rekao svome gospodaru kada je ugledao svoje potomke pa kaže gospodaru kada bi ih učinio jednaki, kaže Allah te volim da mi se bude zahvalno. Nije bitno ko je kakav. Neko voli sadaku, neko voli post, neko voli udjeljivanje, neko voli rad na Allahovom putu. Neko voli džihad, neko voli dovu, namaz. Pa nek svako radi ono što mu je Allah te barek od tela olakšu od hajrata. Od šabja se prenosi da je rekao Ljudi od muhađira krenuli su U dobrovoljnu borbu na Allahomu putu Te jednom od njih Magarac krepao Znači krepao moj Magarac u putu Ostali muhađiri su mu kaže Predložili da krene s njima Ali je on odbio Te su oni nastavili svoj put Ovaj čovjek je Uzeo abdest i klanjao. A zatim podigao svoje ruke i rekao. Gospodaru, ja sam izašao iz define željeći džihad i tvoje zadovoljstvo. Znači, mjesto između, iz svog mjesta bolje da kažemo. Mjesto između Mekije i Zatvori se vrat. Znači, izašao iz svog mjesta... Želeći džihad i tvoje zadovoljstvo. Svjedočim da ti oživljavaš mrtve i one koji su u svojim grobovima. Gospodaru oživi mog magarca. Zatim je prišao svojom magarcu i udario ga, te je magarac ustao, a on ga je zauzdeo i krenuo sve dok nije stigao svoje drugove. Ali pogledajte što mu kaže, ja rab, ja sam krenuo iz svog mjesta. Na tvom putu. Krenuo sam iz svog mjesta, tražeći tvoje zadovoljstvo. Znači, ova insan je imao zalog zašto da traža da Allah Zašto je kretar. Zašto Allah, uposlanik s.a.v. kaže u hadisu, da se dova ne odbija u nekim situacijama, između ostalo kaže Allaho poslanik s.a.v. u džihadu kad se bitka najviše rasplamsa kad postane žestoko tad Allaho je dignu kad ruke Allah te barek im prima dobi zato što su oni izašli da se njega radi njega i njegovog dina Bori. Isto tako Bera i Malik je bio sa svojim drugovima u džihadu pa su im neprijatelji nanijeli znači teške udarce pa su vidjeli ashabi i njegovi drugovi znači tabijini pa su mu rekli o Bera doista nam je Allah uposnanik sallallahu alaihi wasallam rekao da kad ti zakuneš Allaha, kad ti zakuneš Allaha, da se tvojoj dovi Allahu odaziva. Da se Allahu da ziva. Pa molimo te, de zakuni Allaha te bari, koji te nam pomogne protiv nevijedni. Kaže Bera i Malik, je digao u ruki i rekao, gospodaru, daj nam pobjedu nad neprijateljem, a mene uzmi, ili bolje rečeno, mene pridruži Tvome poslaniku sallahu alaihi wa sallam. Pa su muslimani dobili pobjedu. Allah te kao tala je dao pobjedu. A vera imun Malik je preselio kao šehid. Radi allaha. Isto tako, draga moja braćo, Amir ibn Kais je molio Allah tebari kao tala da mu istegne slast Prema ženama i strast. Pa Allah te bare je te Allah to dao. Zbog njegovih mnogobrojnih ajrata. Zbog njegovih dobrih dijela. Zato, draga braćo. Mi smo ponijeli krupnu stvar. Krupan teret smo natovarili na svoja pleća. A mnogi od nas su neozbiljni prema tom i postavljaju se neozbiljno prema onome što su ponijeli. Zato nas siha danas da se ozbiljimo. Da se maksimalno uozbiljimo. I da se okrenemo Allahute Barak Nata. I da sebe analiziramo, ne drugi. Ostavimo se drugih. Ostavimo se naših međusobnih Mahana koje jedan drugom non-stop nalazimo ili jedna drugoj ostavimo se toga nek svako od nas se zapita sam sa sobom nek se sabere i oduzme. šta on ima Allahu tebareke o tala ta da ponudi čime on da sutra zakune Allaha tebareke o tala ta čime on da sutra kad dođu najteža iskušenja da traži od Allah te bari kvrtali. Jer kako kažu učenjaci, kad ostavimo pozivanje na Allahovom putu, znači ostavimo hajrate, da će Allah dati pa ćemo se sobom pozabaviti. To je tako bilo, mi smo se osvjedočili, da ne kažem milijon puta, mali milijon puta, dosti puta smo se osvjedočili o tome kad smo se okrenuli Dunljuku i mahanama i ostavili davu i ostavili dobra djela Allah je dao da smo se sobom pozabavili. Pa uvijek iz toga je, nasa, je nastao nered i fesat. Allah te barih se utječemo, njega molimo da nas uputi na pravi put. Da pomog da nekoji se bori na njegovom putu, reka ho omanim Allah subhanahu, da u prosti imenu, da u razlada, alhamdulillah, r.a. Allahu akbar, Allahu akbar, ashadu an la ilaha ila Allah, ashadu anna Muhammadu rasulullah, hayyala salati, hayyala tanah, qamati s-salatu, qamati salatu Kulhu allahu, allahu, allahu samad, yelid, wa, yulad, wa, ahad, allahu samad, lami yenidu, lami yuladu, lami ykun lahu kufuwa ahadu. Allahu akbar. Samia Allah.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 من فلق من شر ما ومن شر غاسقين ومن حاسد إذا الله أكبر الله